Sejem Zsuzsa, az első világ vége, amit együtt töltöttünk. Felolvassa fullajtár, Andrea. Másokat gyönyörködtessenek a régiek, én annak örülök, hogy most születtem. Ovidius, Ars Amatoria. Menekül. Ugyanhová. Úgy képzeld el, mint Michael Fassbender-t. 80 százalék megbet, 20 százalék séim. Csak éppen Simon Ádám a neve, és okkersárga 1300-as dácsi a hátsó üléséről néz ki az ablakon, balról szulákpali, jobbról maneszes János Vállafölött. fölött. Nincs valami pompás formában most a nagy búcsú pillanatában, ha bár ezt is ki tudja. Addig még szimpla ügy, amíg itt ülök bepréselve, egy gyárilag lerobbant dácsiában, már csak ezért is húzni kell innen. De amikor ez a kontyos csaj leállítja a kocsit, és megmutatja a zöld határt, eszemnél kell legyek. Figyelmes és gyors, bárhonnan jöhet egy utolsó golyó édes hazámtól, akihez éppen hűtlenné akarok válni. Elegem lett belőle. Teljesen elhülyült, reménytelen, ócska, és még élvezi is, hogy ilyen. Hát nézz csak ki, és mond, van-e még egy ilyen tetves hely széles Európában, ahol két szemétdomb között folyamatos szemétösvények vezetnek, miközben szól adal, hogy szép ország a miénk, gyönyörű szép ország, persze. Helyenként még szép. Vannak erdők, kispatakok, játszihabok, van édesanyám szerényhajléka, és kitárt karú, drága jó testvéreim is vannak, akiket megbénít ez a hazug és hazugságra kényszerítő ország, ami ellen nem látnak más védelmet, mint a gondolkodás felfüggesztését különféle szerek segítségével. Ha Pia... Akkor előbb-utóbb apám pámordítozása, anyám csöndes, de annál lesújtóbb szemrehányása, apám arcizma beremeg, és üt anyámat, drága jó testvéreimet engem, na engem már nem. Részint, mert visszaütöttem, és nem én voltam a gyengéb, részint, mert most húzok el úgy, hogy többé ides soha. A kontyos csajt Riemann Bettinának hívják, civilben matekot tanít egy nagyváradi szakiskolában. Elvált láncdohányos, és évek óta az embercsempész banda oszlopos tagja. Nem vállalja túl magát, havonta egy fuvar, aleatórikus időközönként, változó útvonalakon, kaotikus geometriával. Pluszban jön az egészhez a prózai imagináció, minden fuvarhoz egy mese. Most például az, hogy ezzel a három csávóval, a középső van ahonnan nagyon ismerős, meg ezzel a hallovány, bölcsész tűnő lányjal, esküvőre vagyunk hivatalosak, biharpüspökibe, nyilván már előtte is kicsit tankoltunk a nagy örömre, a helyi szokásoknak megfelelően, ezért van nő a volánnál. Mondanám én, ha a rendőr vagy a határőr megállítana, és érdeklődne, hogy mit keresünk itt a határővezetben ha már nagyon a zöld határ közelében vennének észre, ami kizárt, minden járőrőzés időpontját figyelembe vettem a tervezéskor, ám készen állok az epsilonnyi hiba lehetőségre, végtére is emberekkel kellett kalkulálnom. Szóval a szántás közötti földúton az volna a válasz, hogy esküvőről jövünk, eltévedtünk, ami nem is lenne csoda a hangulatra való tekintettel, és mutatnék hátra, a meg instrukcióim szerint szorgalmasan kortyolgatnák a kamukonyakot, ami célból van odabaszva a lábuk elé. Bihar püspökiben van egy udvar, amikor először jártam ott, egy csavart fűszfát mutatott be nekem a gazdája, ő az, vagy legalábbis az ő rokonai, akik Babilon folyópartjainál áldogáltak. Nem szomorú tilda, mert az már túlzás volna, mondta a gazda. Nekem meg repesett a lelkem minden szaváért. Szállis Babilónika, tette még hozzá halkan. Hát szervusz, szállis Babilónika, köszöntöttem a csavartat, de ő megserezdült, és igaza volt. Idegen földön nem köszönünk egymásnak, csak vágyunk haza. Hová haza? Hová haza? A bihar püspöki gazda is nemrég költözött oda, egész életében vándorolt, mégis megtalálták. Lám, én is rátaláltam. Jellemző persze, hogy olyan helyet választott otthonául, ahol csavart fűszfa emlékeztesse, ez nem az otthona. Amikor húsz évre elítélték, jegyűrűjét lehúzta, és visszaadta a feleségének. Ne várj rám, mondta neki. De neki ugyan mondhatta. Minden tudott a hűségről. Néha azt hiszem, nem is ember volt. De hát mi más lehetett volna? Ember volt. Már jócskán elhagytuk Bihar Pispökit, amikor két egyenruhás határőr tűnt fel rögtön egy kanyar után, és intett, hogy álljunk meg. Réman Bettina végig pörgetette egy gyors számítást, mekkora a valószínűsége annak, hogy ezen a keskeny úton 180 fokos fordulatot tegyen az okkersárga dácsiával, figyelembe véve a pitesti autógyár ezen 23 éves példányának technikai állapotát, valamint a határőrök nyakában lógó könnyű géppuskát, az eredmény kristálytisztán az lett, hogy félrehúzódni, motort leállítani, várni. A visszapillantó boráldásul azt kellett látnia, utasai, ahelyett, hogy a konyakos üveggel bíbelődnének enyhén, illuminált állapotban, némán néznek maguk elé. Hát ez van, és ha ez van, szegény ördögöknek annyi vonhatta le a következtetést Réman Bettina, Alias Kígyó tanárnő, miközben odanyújtotta a határőrnek a korábban gondosan összegyűjtött személyiket. A tájat úgy képzeld el, mint amelyről a költő zúgolódott a Magyar Ugaron címmel. Plusz néhány veréb a poros úton. Kígyófej tanárnő Soványka mesére már nem került sor. Valaki beköphetett minket, mert a határőrök tökéletes nyugalommal és biztos mozdulatokkal dolgoztak, mint akikben szikrányi kételj sincs azzal kapcsolatban, hogy hová is igyekeznek ezek a fiatalok, s ki ez a kontyos maca az sárga Egyikük bekörmölte az adatokat a jegyzőkönyvbe, mind az öten aláírtuk, mint a gépek, és már is ott volt a váradi rendőrség szürke dácsiája, amivel visszaszállítottak a nemrég elhagyott Peceparti Párizsba, úgyis, mint a Holnap városába. A rendőrség füllett és homályos folyosóján várakoztunk, Simon Ádám, Maneszes János, Szulák Pali még egyenként behívtak egy irodába. Neve? Lakcíme? Foglalkozása? Apja neve? Anyja neve? Hová utazott? Kinek az esküvőjére? Milyen kapcsolatban áll vele? Honnan ismeri Réman Bettinát? A többieket? Az otromba íróasztal mögött a rendőr kérdezett, az utazó, úgyis mint vanabi migráns, válaszolt, oldalt egy kis asztalnál a titkárnő gépelte a rendőr által megismételt szavakat lebuktattuk -e egymást vagy sem? Édes mindegy. A rendőrség dolga annyi volt, hogy kicsit lefárasszon, majd adjon át minket a nagyváradi szekuritáténak. Megismerkedhettünk a kilencfejű hidrával. Manaszest elengedték, de úgy, hogy évekig nem szabadulhatott, Palit jól megverték, és három évet húzott le nagyenyeden, engem, mivel még nem töltöttem be a tizennyolcat, hazakültek, anyámékat szülői gondatlanságért pénzbüntetésre ítélték, nem felvételizhettem abban az évben egyetemre. Ádámban viszont valami eltörött. Mindeddig úgy gondolta, hogy ugyan elképesztő mennyiségű igazságtalanság megbír történni az emberrel, de ha ő figyel, cselezik, és erősebben üt vissza, végül minden jóra fordul. Na igen, Ádám se volt több, mint húsz éves. Amikor rákattintották a bilincseket, Szíve nyilalt egy fémeset, de az eddigi életét kísérő alapérzés, hogy bárki, akire ránéz, biztonságban érzi magát tőle, és szeretet járja át. Én is, engem is. Szóval ez az alapérzés ott volt benne most is, amikor belögdösték a páncélozott rapszállítóba. Annyira ott volt benne az érzés, hogy magában elmosolyodott, amikor meglátta az ajtónál lévő tátongó rúzsdararást a kincstári kocsin, jellemző gondolta, itt még a páncél is rohad. Mindeközben a magyar ugaron Réman Bettina újra csavarta haját és visszatűzte a kontját. az egyik határőr cigarettája lassacskán a csikkigégett. Míg a fiatalabb, alacsonyabb rangú férfi nadrágját gombolgatta, majd arcáról próbálta lesöpörni az üdvözültség félreérthetetlen jeleit. Szóval valaki felnyomott, gondolta Réman Bettina. Ergó jó néhány év Duna csatornára számíthatok, és ebben a helyzetben a minimum, amit tehetek, az egy-egy blowjob ennek a két mamlasznak. Jól jöhet a kihallgatáskor. Nem, mintha nem tudnának róla mindent fent. Ergo nem marad más, mint a közreműködés, melyre való hajlandóságomnak, a Bettina lakott őrökre pillant, íme a totál brutál bizonyítéka. Kígyófej tanárnő új életét úgy képzeld el, hogy egyre magasabb titkos beosztásban dolgozik, Keresete egy jóval felül a havi egy kígyó fejkedésből származó négyezer usadollárt, már már megvenné monakóban a Claudia Schiffer villáját, de pehére Romániában kitör a tömegverekedés, és ő, éppen ahogy mondani szokás, rosszkor van rossz helyen. A villát megvásárolja egy kolléga, őt meg úgy kell összekaparni az aszfaltról. A hajdani kontjából származó hajszálai még évekig felfelbukkannak a nagyváradi polgárok kabátjain. A szekoritátén ketten hallgatták ki simonádámot. Klasszikus egyenlő szárú háromszög alakzat, jó rendőr, rossz rendőr és a sarokban valahol egy gépíró asszony. Ádám ragaszkodott az esküvős sztorihoz, de egyre szomjasabb és a vécére is ki kellene mennie, szó se lehet róla. A jó rendőr időnként távozik, vissza-visszatér, súg ezt-azt a társa fülébe, ilyen a koreográfia, mióta világ a világ. Ráadásul a szomszéd irodában Maneszes János mindent kiteregetett. A szökés tervet, az ezer dollár per kopfot, hogy honnan tudott a szárról kín keresztül értel el Ríman név telefonszám, a rossz rendőr kérdései mindezt a tudást kezdik tükrözni. Ádám kitart, hogy ezek szerint őt átverték, mert ő püspökibe készült esküvőre, és amikor stoppolt várattól, és ez a sárga a fölvette, a kontyos nő nem győzött álmélkodni, hogy na hát, éppen ők is oda a stb. stb. A mozgó rendőr sóhajt egy mélyet, és kivonul. A másik föláll, és kressendóban folytatja a kikérdezést. Ahogy közeledik Ádámhoz, úgy túrázza fel magát egyre jobban a szemenszedett hazugságokon, amiket a fiú a pofájába vág. Átvertek, mi? Átvertek? Majd megmutatom én, mi az átverés keresztül a kibaszottul feszülő húgyvezetékeden. Azt hiszed, tök hülye vagyok? Reménytelen is, ócska, és még élvezem is? Üvölti két centire Ádám arcától, és innen már bármit mondhat a fiú, ököl a folytatás. Simon Ádám előbb-utóbb elveszíti az egyensúlyát, hátra esik, mire a másik rúgdosni kezdi, és üvölt, úgyhogy a jó visszajön, és azt mondja, hogy egyelőre ennyi, elég is lesz, holnap is van nap. A rossz rendőr persze nem hallja, úgyhogy a jó ráordít. Elég! Ádám végül is képes volt lábon betámolyogni a cellába. Két emeletes pritsek, kübli. Már el is felejtette, hogy pisilnie kell. Körülnézett. Óvatosan balról-jobbra, Azzal a szeretnivaló arcával, De úgy tűnik, Senki nem vette észre, Hogy belépett. Él megbaszlak. Mintha ezt hallaná a háta mögül. Simon Ádám odafordul, Egy nála alacsonyabb, De furra gyúrt és tetovált, Harminc körüli férfi heverészik A földszinti pricsen, Lehúgy szemmel. <hállt> Nyilván halucináltam, gondolja Ádám, és nézi, van-e valahol szabad Tesz feléje pár lépést, de valaki elébe áll. Ne siess annyira, kisköcsög. Ha már magattól nem tudod, mi itt a dörgés szalaz van, hogy mielőtt kinyúlnál egy kis pihire, azelőtt a toalettet kiüríted, kisikálod fényesre, mint a vacsora csillag. Vágod? Ádám vállat von és indul, közben egyetlen szójára a fejében, hogy közbűntényesek. Valamikor jogra készült, de hol van az már? közbűn tényesek? nem bír kimászni ebből a szóból, Közben meg teszi, amit kell, kiüríti a küblit, ráereszti a slagot, Nem reagál arra sem, hogy edzőcipője csupa oldott szar lesz, A szagot inkább ne képzeld el, ugorjunk. Sötét éjszaka volna, ha nem világítana a cella neonégője. Ádám karját a szemére szorítja, de hiába hulla fáradt, elaludni nem tud. A tetovál csávó ígérete villambe rögjelenként a jövőre vonatkozó spekulációk közé. Megszökik, holdbiztos tervet talál ki, és megszökik, esetleg akadt társa is, vagy egy másik lehetőség. Apja megmozgat minden szállat, és holnap a két rendőr reszketve kértőle elnézést, mire ő azt mondja, semmi köze az apjához, és megszökik, és nem kíván különleges elbánásban részesülni. A tetovált sávú hirtelen Ádám szájára szorítja a tenyerét. Gyors mozdulattal a hasára fordítja, és az suttogja forró lehelettel a fülébe, angyalom, én most bevágom neked, ha egy hangot is kimersz nyögni neked annyi. Szétszakadt. Csak folyt a reggelig onnan kezdve már a szégyen, a szégyen és a dű és a fogatkozások. A közeljövő, úgyis mint holnap, ajtócsapkodással, ordítozással kezdődik, kihallgatással és újabb veréssel folytatódik, és leszáll az est, zúg az éjjébogár, Simon Ádám pedig. Meglepetésszerűen akkor csap ököllel a tetovál csábó képébe, hogy az lezuhan a pricsről, és nem bír leállni. A cellatársak lesütik a szemüket, de a zaj csak nem akar elülni, és sehol egy őr a láthatáron, úgyhogy lassan Simon Ádámék köré gyűlnek. A neon felülről világítja meg szikkatarcukat, mese az nincs, csak valami ismerős püfölés. Bevillan Simonádámnak az apja, amint bátya fejét üti a kátszéléhez, mégse bírja abba hagyni. A csákó csupa vér, és nem mozdul, senki sem mozdul. Még elő nem kerül valahonnan az őr, ordítozásra tátja a száját, de látva a földön a testet, elhallgat, és kirohan segítségért. Apádnak köszönt, hogy ezt most megúszod, nyújtja oda a jó rendőr Simon Ádámnak az iratait, de egyetlen percig se feled, hogy rajtad tartjuk a szemünket. Most irány haza. Anyádék várnak az állomáson, sírva borulnak a nyakadba, és sülcsirkével fognak tömni, de minden kedden jelentkezned kell a lakhelyet szerinti rendőrőrsön egy éven át. Csak hogy újabb butaság eszedben eljusson. Megszökni, fiam! Ugyanhová! Simon Ádám egy szót sem ért az egészből, de a feléje nyújtott kézre reagál. Zsebébe csúsztatja a személyét, majd hagyja magát a kiárat felé terelni, civil szolgálati kocsiba ültetni. Benne szól a rádió. By the rivers of Babylon, éneklik a hetvenes évek diszkóztárjai. There we sat down, yeah, yeah, we wept. A sofőr hátra-hátra pillant az utasára, de Simon Ádám arcáról semmit se lehet leolvasni. Nem sír. Tudom, soha többé nem fog sírni. Néz ki az ablakon. Fut a táj.